Zuela bi urte, Nafarroako etxarri zen eta Bizkaiko arankudiaga erian egintziren molde hortako galdeketak. Hora eremu ere mu zabalago batian egingo da kontsulta. Nun txusen, zehaztu dauku, horren antolatzen aizana den gure eskudago elkarteko bozera mailea den, Zelain Nikolasek. Galdeketak egingo dira da, hori eta malau herritan. Bi herrin multzo el dira eskualdetan goierrin ohikabi herri eta debagoienan bederatxe horre naturalki bilue ino zaio arabako arabayo herria eskualdo horretara hoi eta akarrekin egingo, egingo dute eta e, aldiberean hegingo da azpeitin eta e, Bizkaian hizpaztarren lekio gainean dagoen rizka tskibata Herri hauetako amasei urtetik gorako euntagoita bost mila biztan lek dute parte hartzen alko galdeketan, igandehuntan goizeko behatzeontek argatzeko sortziak arte, eta hortik aintzina zer xede duten errandauku zelaiek. Bai, gure ez da Euskal Herri osora edatzea, en bitartez, enbitartez, jadanek hainbat eskualde Bizkaian, e, Gipuzkoan eta Nafarroan ei patutete datorren urtean apilian 2017ko aprilinean errialdeketakaren prozesuekin hasiko direla hautatuko dute haien galdera eta zehaztuko dituzte haien e, prestakuntza lanak eta bueno litekeena da datorren urtean bigarren olatua etortzea eta ziurrenik e, ondoren urrengoak eta urrengoak iparralden ere uste dute ari direla lanean ba errialdeketak ere e, martxan e, jartzeko Eta hiri buruetara ere elduneiko genukea.